memandang. Ini yang manusia yang bukan mahram dalam bahasa saya pergi muka kepada orang suami. Memandang tidak haram. Kalau terpandang ke kamu, kita tak apa. Ini badi dalam tubuh. Tapi masih boleh. Ini adalah persaksian. Ini saksi atau ini saksi. Ini dalam pandai mengajar. Tak semua mencium sajdi, berdiri mengaji yang macam itu, jemaah dulu Kemudian dalam perubatan, katanya tidak ada bulu-bulu yang yang mengapa naya? Mengapa? <tuk> <tak, tak. tuk> kita, <tuk> kita. Ah, uh, perubatan yang mana sih, saya doktor saya yang laki, yang sebenarnya lah. kalau laki tak ada, tidak ada lebih lagi ada bungkuan. Tetapi banyak sakit bungkuan, ada terbunuh bungkuan, ada lebih lagi dalam perubatan. Itu melihat, apalagi bersama-sama. kita <tuk> melihat, tak boleh apalagi pergi lah bersama-sama bersama berkat lebih berkah ini dan bergambar pula tapi ada hukuk asing lah bergambar bersama malam bergambar sini pun dalam kadang saya haram tapi lagi keras ini haram tapi ada seperti ulamak-ullamak yang mengatakan boleh mengambil gambar yang kamera ni, abis rumah, abis itu kan bergambar kan? ini saya turis mirasional setahap saya pun tak nak bergambar tu tak penting Jadi diri satu-dua nak kena kan, cik-cik berulur tak kaya dengan Malaysia mungkin kalau kawin tu buang aku kan kalau nanti saya tumpul Ok Sebab saya Kami-kami ni mesti tak ambil gambar sepatu Ia Perpegang pada hukuman kita boleh ya. Bila lah keadaan tu ter terdesak Melibatkan orang lain Jadi kita pakai control yang lama-lama yang Kita ya, boleh ni kaum lain Di luar nak lagi engkau so, Kadang-kadang cakap oh haram nanti malam Untuk lain. diri kita Untuk diri sendiri nah, seorang dia punya EP part lah Cakap dengan mak, apa-apa nanti mak nanggong eh Takde <tuk <tukar> <tuk <tukar> <tuk <tukar> just beritahu Dalam Muka mak silap pun dapat kata Buat gitu je, lepas tu dia akan komen lah sendiri. Oh tu je ya, Saya beritahu je mak, lepas tu mak nak bawa Bukannya kalau nak tahu dengan dia, dia Atau <tuk <tukar> <tuk <tuk <tukar> <tuk <tukar> misalnya? Sebab tu saya bila pak Ah, Tidak <laughs> <laughs> kan kan <slur> ada oh, orang sebab dah ada orang besar buat sebab Wah, orang Tapi juga, saya cakap macam tu Ada orang-orang tua, dia, dia, dia macam dia lebih pada adat Cakap lah, siapa nak kamu maha Aku tak <laughs> nak buat sanding, nak buat apa? Mula-mula macam dia nak Bukan buat berada Nanti kepada sandi Silap lah Eh <laughs> nah, boleh. Kita nak lawan orang tu, yang semua sama Orang silap Tahu Itu lah. nah, nah, memang, tak boleh jawab Ustaz tak boleh jawab Mana hukum ini, nak? Mana hukum ini Nak memahamkan orang Saya tengok macam makan Belancar, lebih terlalu kurang Sangat itu Mereka dimakan dengan tak Tak boleh juga Mereka ni, makan berat sekarang ni macam hias macam Ada yang tak buat kesan itu Tapi dia buat makam Belancar senian eh. kain dah kuliah <laughs> hukum tetap hukum hukum tetap hukum tidak boleh berubah melainkan darurat melainkan darurat dan darurat tu pun nanti ada batas-batas Di darurat menurut kaedah darurat sendiri tak boleh dan tak boleh kita Kami, ah anggap semua darurat kemudian oh, ada satu kaedah pula kaedah apa ni Imam Az-Zuhri bersalam kata Pakailah tapi dia tekan gambar ni Dar'ul mafasid Muqaddamu Ala jalbil masalih Menolak kefasidan itu Diutamakan daripada menatangkan Kemaslahatan Sebab pun kadang-kadang di dalam Kita untuk menegakkan sesuatu kemaslahatan Akan timbul pula nanti Kefasidan ataupun Keperosakan, kepecahan Problem lah senang di dalam nak menegakkan sesuatu kebenaran, tiba-tiba akibat itu muncul lagi satu perkara yang mengosakkan, membahayakan yang yang bahaya, maka jaga yang jangan jangan jangan jangan buat benda tu. Nak menegakkan oh. bahawa nanti kau pesan mesti tentu ni kan. Apa? Kita akan ni haram hukumnya tak boleh buat. Tapi disebabkan kau nak menegakkan perkara itu jadi pecah bola, bergaduh, pembunuh-bunuh semua tentu je betul. Ha, sekarang mana lebih-lebih. Ah lebih? ha, tak apalah, boleh lah. Ha, tapi sekakat batas-batas ni tu saya tak pandai cakap. Boleh ke nanti kita Allah kalau tak bersanding nanti ke nanti ke. Kan itu haram kan, kan tapi leke kau takut kalau-kalau semua ni ah ha, boleh kita pun bersanding juga. Kita ada darurat juga ke? Ah itu yang saya tak tahu batas-batas macam mana. Saya tak pandai nak kata. Ini betul buat Allah kita tak buat macam tu. Kita dengan balik dengan Malik tu ada tak ada macam tu. Sampai bila? arek asam hidup ni enggak akan genggam sampai bila? Ada beli juga paling Paling-paling eh? tiga minggu ke? Eh. Asam hidup eh? okay. okay, lah. um, belenggu boleh jadi. Asam hidup kan? Boleh jadi. Oke. Asam hidup banyak, banyak. Boleh jadi. Tengok ni kicak kena buat duit. Dia kami lagi terpaksa. Kenapa? Dia ah buat benah umpan tu di tanah buat sana island. Hmm? Sampai suka dalam langit tu dibaca orang-orang orang, orang, orang kayu. Hmm. Bukit tanah buat salin tu dia macam ditutup kamu kan jodoh kan tu Bukan jodoh lah so. tu kan jodoh lah <laughs> <jodoh> tu Kalau kat nak macam tu Balik pada jodoh lah Allah nak <laughs> benda dia daripada jodoh kan Kan kahwin kan nanti jadi ya, berlain-lain berlain. Kan ikut orang kaya Sebab tu lah Agama menggalakkan kita kahwin dengan orang yang sekufu Walaupun ha. bukan syarat Tapi Digalakkan sekufu Sekufu ni mana satu ya, satu fikrah, fikrah. Kan? Sanding haram, betul sanding haram Sama-sama tak sanding haram Ini sanding, kalau tak sanding memang kita tak hanggang kau ha, Terlalu oh. payahlah, kita, kita nak kita kahwin dengan kan macam kan tu kan ha, Itu saya pun, saya betul saya tak ada jawapan Tak berani saja kau Jadi Ustaz, kita ha? buat tempat bersanding Tapi tak bersanding, Apa? maka berada di sebelum hmm. Balik pun mesti makan kat dalam rumah Sebab, kita ingin kita orang buat Keluarga uh, tekan nak buat tempat bersanding kan, uh, semua orang kecew Soraklah. Okay, buat tak bersanding, tapi kita tak bersanding sanding. Semua kemalak kita mengilahis main rumah. Banyak itu maknanya rumah. Kamalak tak siap sibuk kan? Banyak kemalak. Makar kas untuk mengganti dengan suami. Semua tengok. Oh, betul betul. Dulu. Ia ada. Ia ada. Ia ada. Ia ada. Ia ada. Ia ada. Ia ada. Ia ada. Ia ada. Ia ada. Ia ada. Ia ada. Ia ada. Ia ada. Ia ada. Ia ada. Ia Bani dipang mecen ah dia banyak istiadat nah kalau dia tanding dah pakai muda? tak pakai kuda tak dia uh. banyak istiadat hmm, istiadat daripada ingles bagi ingles dalam tak buat mewah apa tu hmm tak buat duduk saja dulu paling ya, kan? ya. <tari> ya. <tari> orang bersanding pakai kuda wei tak bersanding kan tak nampak juga dia dia nak tengok kan ada orang bersanding orang bersanding dalam rumah duduk duduk berdua ni oi motor tu best saya setakat ni lah, kakak saya kahwin Adik perempuan saya kahwin Dua lah. orang ni Kepenang. Masjid akad Akad di masjid Lelaki semua makan kat masjid, perempuan makan rumah Habis Habis tu Kepenang. <laughs> Kepenang. <tuk. <tuk. Saya pun buat macam tu ni Akad di masjid Dengan dengan, dengan biasanya Dia buat, buat, buat, buat kerja dengan roli ya. Lelaki makan hari ni eh Kau datang makan, bagi orang kampung sikit buat makan dekat rumah ke satu tempat kuasa dah tu lah yang nabi buat kalau mencari buat pasangan Mencari pasangan yang ha, ah, yang adalah punya pasangan eh? male oh, Mual male buat orang -orang nah, saya ni yang yang saya dia pun dia cakap dengan saya saya, saya cakap kalau nak kahwin saya memang betul senang weh dia kata dia okey memang dia pun memang Mahal melentang aneh. tapi dia kata adalah satu dua pakcik pacik dia yang akan rentang nanti. Ya, oh, ini dia. Tak macam biasa yang dia pacik awak. Tak bau buku kita-kita. Lah. Tu. Tak leh, tak leh, tak leh. Tak pasal. Ada. Ya, adalah hikmahlah bagi pandai-pandai dia. Senang kan? Susah. Tak yalah saya dah. Tak saya nak beradap dengan siapa pun saya tak takut mereka mengumpul Haji, jumpa Najib, berapa-berapa, saya bismillah, tak goyang, jumpa, cerita lah dia, nanti dia boleh tengok, dia tak tengok, nasib lah. habis sebelum tu, jumpa pemilik dia dulu lah, <hitting> jumpa pemilik dia dulu, pemilik dia lah nanti akan lupa hati dia, Itu ada masalah jumpa Allah Ta'ala, ya, habis tu, ya Allah nak buat benda ni, ikut bintang kau, sunnah nama engkau, dia ni imam ni orang ni susah betul lah dia nak juga pasal ganding tolonglah sikit kan ubah hati dia mana tu kalau betul-betul merayu kepada Allah. Allah ubah hati dia Allah pegang hati dia inna qulubabani adam baina usbana arrahman yuqallu bi du'a fa kayfa Allah yang pegang hati dia peminta kepada Allah tak tak, tak tak tak Allah ubah hati dia hayat apa lah tengah sanding ni boleh duit ke mana tu dia boleh ubah hati nah, cubalah dulu tidak tak boleh nak, nak nak nak berusaha dengan makhluk kita berusaha dengan kaligrahan tapi itu guna kuatlah jenis kuatlah tapi untuk aku macam mana pun cuba make minimisekan lah kalau tak boleh juga kan cuba minimalkan dan minimalkan yang yang yang minimisekan apa fasi-fasi yang bakal berlakulah nanti tak terburuhalah aku lah kan dan juga minimalkan benda-benda yang <tuk> dia nak tu macam <tuk> ada-ada ni cuba minimalkan pandai-pandai lah saya tak boleh di <tuk> <katakan, tuk> Tak tu lima ada ni. Kan jadi ada main dua belah dua belah ni. Kan, tak hmm. bela lagi, patut bela pelakup banyak. Eh. Dia tiga tu, tiga hari boleh. Yeah, ya boleh. Ini tiga hari. Dia dua hari, tiga hari. Tiga. Jadi mana saya pertama masuk tiga tu, sama ada betul turut atau tidak betul turut tu, alam alam. Tapi kalau yang mana dibenarkan juga tiga kali itu turut je. Mana kalau tak turut turut boleh ni ada orang makan sebab nak iklan nikah memang nabi yang lalu nikah macam ni, tu kalau kamu iklan guna di tudung kendil ya. dan gompang tu nak bagi tahu oh kawin siapa kawin kita ni berarak tu oh dia ni kawin ni oh tu dia ni dia tu je sebenarnya orang kampung katam macam tu kalau kau tak tahu macam mana nak tahu kawin siapa yang kawin jam jam dia, dia, dia punya dalil ni orang kampung sekarang ni tadi suruh so, iklan kawin bagi tahu kawin jadi kalau kita orang tak tahu siapa yang kawin mana isteri dia muka laki ya, benda ya, mana ni tak tak monet kan lah. tapi kita nyelah mana kita bagi tahu je pasangan ni dah kahwin juga ini dah tahu mana esok dia berjalan dengan satu perempuan kau jangan eh dia dah kahwin ni ni oh tu kan bunyi bukan kahwin adik lah. kena lah. adik kena cakaplah tak perlu nak tunjuk muka ni yang kahwin tu ni dia muka dia dan ha nah, esok dia berjalan dengan walai nanti ha lah. maknanya muka diri dia ni suami dia ah itulah dia punya payah bau ni tak pun ada kahat ni memang anta ni kan dulu tanya yang baka pilih kan ha, jom, kalau boleh cari yang nah cari yang ah abang pakak abang kakak anta tadi bawa anta bukan nak anta bukan terkenal Bukan, Lelaki bap. ni dia tetap lift kepada oh. diri diri sendiri Mula kita tengok diri kita dulu yeah, Kalau kita, yeah. kita, kita kelebihan kita jangan buat lah Bukan sebab bila kita tengok anak-anak <muluk> Bila kita anak-anak Bila kita tengok anak-anak Maksudnya nanti oh. uh, Maksudnya Maksudnya Kakak kau buat, abang kau buat Kau tak nak buat <muluk> <wajah>, eh. kan <muluk> <muluk> <muluk> Kan kacau kan <muluk> <muluk> Mak tu tak Anak mak ni seorang ni lah, special sikit <muluk> <muluk> <muluk> <muluk> Mak Ok lah Mak nak tak ada satu anak mak ni yang betul Betul-betul ikut senang Nabi Mana tahu besok Apa ni Allah bagi hidayat kat Nanti mak-mak berubah kehidupan Terima Ambil ajalah agama Akhirnya adalah Satu anak-mak Satu contoh Di mana, mana yang buat Perkamihan ikut Tentu cara Nabi-mak Tak nak ke Apa nak-apa nak Kata dia ya. kata Apa ni Apa-apa dah bawa Dari kita kita Ni sebenarnya Nabi sendiri kata Tak-tak Bila mak ni Bila tengok anak dah, Uish Nak kejap Bila lah jadalim Ini apa nanti Boyang je lah Seronok kan dia Kena-kenang bos, juga kadang-kadang mak bukan apa pak cik kau tu, ayah kau tu, datuk kau tu, betul tak? Tak apa, tak apa. nanti biasa-biasa gitu. Bila kau berhujah dengan datuk pak cik kau kau berhujah dengan datuk dengan hikmalah jangan kau. baik-baik kan? cekal rambut, tak boleh bawalah siapa-siapa. Bawa orang-orang yang boleh mempengaruhi dia orang. Yang dia orang segan. Saya ni nak kau ikut senang ni Tak nak kesana-kenan Tapi saya tak bolehlah cerita dengan keluarga saya ni macam mana Boleh tolong pakcik cerita ke start mana ke apa, apa tak boleh ke Bekara kena bawa ustaz saya jerus ke Tengah okay. <laughs> bawa ustaz ustaz Tolong ustaz cerita sikit dengan, dengan keluarga saya ni ha, Kalau kita sini tak boleh cakap, Bawa satu orang yang berpengaruh Yang mana kalau dia kalau cakap nanti orang bawa dia pun cair lah Itu saya ada taktik dia yang hmm. Kalau macam bapak saya okay okey dengan Ustaz Kazim, dia orang boleh terima lah Katakanlah Ustaz Kazim datang rumah ceritakan dia orang Katakanlah Ha? Kalau dia orang boleh terima, ah, kau pangkat Ustaz Tolonglah saya Ustaz Satu ini datang jemput, saya jemput Ustaz datang Saya ceritakan kepada teman, teman ini, saya tak akan cakap Saya nak makan sunnah dalam kaminan Tapi kalau saya nak juga buat benda saya nak buat Ustaz tolong cakap kan boleh tak? Terangkan, at least dia orang boleh terima macam Saya cakap dia orang tak terang Ustaz cakap, dia orang akur kan? Itu boleh? biasa macam nilah strategi biasa itu membawa orang-orang yang berpengaruh untuk meyakinkan global sebuah usaha Itu nanti, nanti ada-ada dia akan bahas kelebihan-kelebihan kenapa kita tak buat benda ni, kenapa kita kena buat macam ni, kenapa nanti akan bahas. Ada di Nabi kata perkahwinan yang paling berkat sekali paling murah belanja dia. Perkahwinan yang paling berkat paling murah, paling murah belanja dia. Sebab tu ini memang bergaduh, cerai, anak bini orang nak tanggung rentang Kan, bagaimanapun, bagaimanapun apa? Bawin Rp20,000, Rp50,000, Rp100,000 Tak berkat Tak ada keberkatan Keberkatan, apa tu berkat? Berkat sesuatu yang akan menghasilkan kebaikan Keberkat berkat. itu menanya banyak Benda sikit mencukupi dan menghasilkan kebaikan Benda itu berkat Saya oh. nak baca yang ini Haa Okey, oh, okay, okey okay. Sekejap, sekejap. sekejap. Uh, Ada soalan ha. Boleh? Tak boleh, tak boleh yang, ya, yang saya nak, Ustaz cakap yang, yang apa ni Kalau kita melihat apa ni Kemaluan kita dengan Najis tu kan Dia akan menghilangkan Peluang-peluang macam peluang kita kan Kalau-kalau hmm. Kita nak menguruskan orang macam, huh. macam Situasi Saya hmm. orang, kan Saya ha, ah, mengada. Jadi kita ke mana Sebatas Yang perlu kan Sebatas Menangkanlah. Yang, yang perlu Tapi tetap mengurangkan <tuh> Tapi kita kan ada panggilakan kembali. <laughs> Maka proses penggilapan kembali itu perlu tambah lebih sikitlah. Itu ya. Quranlah, Quran ni. Quran wudu, wudu, Quran tahajud. Yang akan kan apa? Menerangkan muka kita ni. Quran, wudu, tahajud. Itu nanti kejarlah. Tapi tapi bukan bukan bukan semua nampak. Nanti nampak. Dan Quran wudu. Lepas tu saya tak gini sebab Di Deki Kena ada orang ketiga tu je Adik saya dia Adik saya datang Adik saya dia Adik saya kembali Ada orang ketiga sebab apa Ada orang ketiga Gila mana hmm. ni? Bagaimana? Sahasya? Tak tahu Dia sekejap Sahasya <laughs> so, tu mahal je lebih Kau sedar sengat pun Okey boleh dah sedar Banyak lagi teman-teman yang sedar Ya lah Maja je tu tak apa nak